Це сталося після того, як пані Ірена заборонила їм з Іркою одружитися. Ні, пісенька Берти Соломонівни була інша, ненародна. Це був якийсь класичний шлягер. Час від часу Берта Соломонівна влаштовувала в дворику разом з Каріною і пані Іреною міні-вистави а точніше одну і ту саму виставу – «Весілля Фігаро». Це робилося на різні свята, але обов'язково на день народження жерця до мудрева Мойсея Давидовича. Каріна була Фігаро, Берта Соломонівна дурним графом, пані Ірена Розіною. Інші ролі розподілялися між нештатними акторами – Ірина пригадує, що, здається, одного року вона була керубіно. У таких куметних, рожевих, шовкових пантальончиках, пошитих пані Іреною. Вони міцно облягали товстенькі сіднички і стегна. А може, може то була не вона, а Фріда? Вона чи Фріда? Така фігурка була у Фріди і кучерики, що так пасували до образу Керубіно, теж були фрідені. Отже, ту роль грала Фріда. У дворі майстрували сцену, завішували старими байковими колдрочками на прищіпках, а костюми шили, з чого попало, причому майже щороку перешивали, поза як Берта Соломонівна і Каріна щороку набирали по кілограму, а то й більше. Після вистави влаштовувався обід на весь двір. Мойсей Давидович любив пишні дні народження. Шеф-кухарем виступала тітка Аня Соболєва, дружина відставника, бо баба Беба, дружина Мойсея Давидовича, хворіла і майже не вставала з ліжка. Вона давала тітці Ані накази. Тітка Аня не була слухняною ученицею. Вона весь час сперечалася з бабою Бебою. «Тьотю Бебо, ну навіщо вам та фарширована риба? Ну з неї така морока, та й смердить вона оцим, як його, ну рибою. Давайте я вам ковбаски домашньою накручу, смакота. А, я ж забула, то не кошер. Ну тоді давайте наліпимо вареничків, накрутимо кручеників». Вона цокотіла, а разом нарізала спеціальною пилечкою, великі шматки сома. Баба-беба терпляче вислуховувала сусідчини базікання, але таки гнула своєї. Так-так, правильно, сьогодні в тебе добре виходить. А скоро будеш готувати, як справжня єврейка. Ой, тютю бебо, ну кістки тут такі грубі. Я собі всі пальці поколола. А тобі краще щуку тисну фарширувати і здирати шкуру цілою. Ні, щука невкусна, болотом тхне. Краще вже сом. Ну, кажіть, що далі робити? Детка, зараз головне з кожного шматочка зняти шкірку і обібрати м'якоть. Ой, ну я б за цей час гору кручеників накрутила, сердилася Анька. А що додавати до фаршу, крім булки і цибулі? Бурячок. «Що-що? В сом кладуть бурячок. Ну, і вкуси у вас у єв. заткнулася тітка Аня. «У панів. А що робити з тим буряком, що остався?» «Кружальцями наріж і перекладеш нею шматки риби». Тітка Аня супіла, дулася, сердилася, проте робила все, як їй казала баба Беба. Тепер один секрет. Давайте. Додай цукру і меду. Тю, ви смієтеся з мене? Роби, що тобі кажуть. Добре, добре, ну на що ж воно вийде? Бурда якась. За столом сиділи за ієрархією. На чолі столу Мойсей Давидович. З бабою Бебою. З їхнього боку – святі дому Древа. А з іншого боку – земні мешканці і навіть маргінали дому Древа. Поміж ними всіма пурхала в своєму ситцевому халаті тітка Аня, намагаючись догодити кожному. «Ганзю – Ганзю! – час від часу лагідно казала пані Ірена. Ну, коли ти вже поміняєш сицевий халат на щось інше, приходь, я тобі пошию гарну сукенку, Ха, а мені в цьому вдобно, сміялася тітка Аня.